19. Győzhetetlen lehetsz, ha nem bocsájtkozol olyan küzdelmekbe, amelyekben a győzelem nem tőled függ. Ha valaha vagy nagy tiszteletben álló, vagy nagyon hatalmas, vagy másokból nagyon tekintélyes embert látsz, vigyázz! A hatása alatt ne tartsd őt boldognak. Az igazi jó azokban a dolgokban van, melyek tőlünk függenek. Nincsen tehát helye a tekintélyes emberekkel szemben sem az irítségnek, sem a féltékenységnek. Te nem hadvezér, elnök vagy konzul akarsz lenni, hanem szabad ember. Ehhez pedig csak egy út vezet. Azoknak a dolgoknak a megvetése, amelyek nincsenek hatalmunkban.